Противоречията в природата Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 30 септември 1936 г. Добрата молитва Пишете върху темата «Службата на храносмилането» За какво се е говорило в миналата лекция – много работи се засягат, но основното? Един брат каза основните мисли на миналата лекция. Има ред противоречия, които съществуват в природата. Природата не се изявява в ред противоречия. Каквото и да кажем, има големи противоречия навсякъде. Като не разбираме противоречията, ние търсим един живот, който е невъзможен. При тия противоречие е невъзможен един сносен живот. Какъв сносен живот може да има една овца, която живее в съседство с вълци? Какъв сносен живот може да има една кокошка, която живее в съседство с лисици? Ако вземете целият живот, той е пълен с противоречия. Някой път вие не различавате противоречията. Обяснявали са ги и философи, но всички работи остават необяснени. Казваме, че Бог е създал света. Той е всесилен, всеблаг, добър и при всичко това има едно такова голямо противоречие. Имаш едно хубаво, красиво дете и дойде да някой и го занесе. Не знаеш къде е. Имаш баща, майка, приятел, мъж. Всички ги задигат. Обясняват го, че е отишъл в от оня свят. В това съзнание, което имаш, ти онзи свят не си го санувал. Този свят знаеш, но онзи свят. Не го знаеш. Това е голямо противоречие. След това хората искат да ни докажат, че да умира човек, това е вреда на нещата. Вреда на нещата е зон си, който не е засегнат, който не го боли кръкът. Не разбира когато го боли. Иска да докаже, че болестта има някакво добро. Възможно е. Но ти в дадения случай не виждаш никакво добро. Усещаш неспокойство и цяла нощ не си спал. От какво проистичат сега тия противоречия? После най-добрите хора някой пъти те изкупят своето равновесие, макар че проповядват, че трябва да вярваме. Някой път, като те нападнат мъчно ти изгубиш вяра във всичко и казваш Не ни трябва да вярваме. Питам Каква полза, ако вярваш и каква полза, ако не вярваш? Каква полза, ако мислиш добре за Бога и каква полза, ако не мислиш добре за Него? И в един и в другия случай ти влияеш на себе си. Защо? Ако мислиш, че една река е голяма, какво ѝ придаваш И без да мислиш, че е голяма, тя си е голяма. А пък ако мислиш, че една река е малка, ти да мислиш, че е малка и да не мислиш, тя си е малка. Ти казваш, знаеш ли, че аз мисля добре за теб? То е добре за тебе. Да не се безпокоиш? Защото ако аз си да като човек в гората и ти мислиш добре за мене, значи ти не се безпокоиш. А пък ако се безпокоиш, значи за тебе е зле. Трябва едно правилно обяснение за самите вас. Да мислите сега. Вие сега очаквате от света това, което светът никой път не може да ви даде. Очакваш да станеш цар. Няма да го бъде. Очакваш да станеш някой княз. И това няма да го бъде. Очакваш да станеш пръв министр. И това няма да го бъде. Това са изключения. Очакваш да бъдеш някой голям красавец. А пък ти си обикновен. Нямаш тая красота. Очакваш да пееш и хубаво, а пък едва можеш да сплиташ думите. А пък виждаме, че някои могат да говорят хубаво. Казвам. Има известни противоречия, които ни съблущават. Много пъти ние се намираме в този свят на противоречия и очакваме облаги от този, от онзи. Това е поради неразбирането на закона. Как ще примерим нещата? Например, в геометрията казваме права линия. Как ще приведете вие правата линия в органическия свят? Какво име ще й дадете? Когато кажем, че някой човек е тънък, геометрически какво означава? Ние казваме, че онзи човек е прав. Какво разбираме под израза прав човек? За някого казваме, че е тънък човек. Но някой път пък казваме, че е много изтънял. Правата линия може да се продължи, но ако се много продължава, тя ще се изкриви. И ако станеш много праведен в обществения живот, то прекален светец и Богу не е драг. Ако станеш много праведен, ще се изкривиш. Това е неразбиране на закона. Какво значи човек да бъде прав? Той трябва да има правилни отношения. Как ще преведете правата линия сега в органическия живот? Всякога правите линии какво имат? Второто измерение как го определят геометрите? Плоскост. Какви са плоските тела в органическия свят? Ти казваш на плоско живее той. Тоест Неговите разсъждения са повърхностни. Но същевременно плоскостта е едно условие за правия човек. Правият човек, ако не е плосък, той не може да се прояви. Казват. Той е глупав. Глупостта е едно условие за проява на разумността. Ако няма глупави хора... Мъдрите не могат да се проявят. Че ако всички са мъдреци, кой кого ще учи, кажете ми. Ако всички са силни, кой на кого ще помага? И ако всички са добри, ние както разбираме кой кому ще прави добро? Аз говоря само за земния живот. Ние на земята искаме това, което не може да бъде в дадения случай. Ти от правата линия не може да искаш това, което би поискал от една плоскост. Е, добре. Как ще определите сега височината? Казва някой. Много дебел си станал. Само високите хора стават дебели. Късият човек може ли да стане дебел? Човек, който няма височина, как ще стане дебел? Щом е дебел, той е висок. Само високият човек, който има височина, може да бъде дебел. Това са отношения. Казват тънка линия. После казват тънък човек. Казвам. В света вие трябва да започнете с изучаването на животните, докато дойдете до човека, за да разберете отношенията. Вие не сте си задавали въпроса, защо Бог създаде така призората, а не друго яче. Не е, че ще разкатаете нещата, но ще си дадете една свежест на ума, да не се безпокоите. Казвате по някой път Защо ме забрави Господ? Защото вие сте го забравили. Защо се отнася Господ така зле с нас? Защото вие зле се отнасяте. Естествено е. Бог се отнася с всеки го така, както той се отнася с другите. Минаваш край някого, Хванал си го за гушите и да казваш «Дай парите!» «Чакай малко!» «Не, парите сега!» Случи се, че Господ минава там и те хване за ухото и те разтърси. Нищо повече. «Ако дадеш пари, имаш ли право да ги вземеш?» От човешко гледище – да. От божествено обаче – не. Говоря за истинските отношения. Противоречия има. Вие живеете в света на противоречията и искате хармония. Всеки ден постъпвате тъй, както не трябва да постъпвате и мислите, че вашите постъпки са прави. То е вече въпрос. И после казват: Направи добро, за да намериш зло. Защо ще намери зло? Защото ти, като дадеш пари някому, искаш да си ги вземеш и искаш да вземеш лихва отгоре. Онзи човек и той е като тебе и той мисли като тебе. Ти искаш да дадеш, за да печелиш. Той казва, не искам да дам, не искам да ме подяда. И тога се спъвате във вашето верою. Казвате «Този свят не е добър», питам. «Ти, праведният човек, какво търсиш този свят, който не е добър?» Влизащи в една локва и казваш «Лошо място!» «Какво търсиш в тази локва?» «Защо си влязал вътре в тази локва?» «Риба има вътре, а пък обичаш рибата». Влязал си и си се накалял. И следователно, вие сте търговци. Вие сте дошли да спечелите нещо в този свят. Това са противоречия. И тога ще дойде някой философ да ти казва, че Бог е създал света. Той го е създал, но така както ти живееш, тъй както баща ти и майка ти са те родили, както разбираш света, това нещо не е от Бога. Това е по същата причина, както ако някой ни е облякал в скъсани, нечисти дрехи и иска да каже, че така ни е родила майка ни. Това не е вреда на нещата. Вие се учите, за да смъквате противоречията. Облякал си една дреха, която не е хубава. Трябва да я съблечеш, по който и да е начин и ако не я съблечеш, няма да ти върви. Какво ще стане с теб, ако облечеш дрехата на един прокажен? Не те очаква нищо добро. Или ако дадеш на един дрехара да ти шие дрехи, който има проказа, то проказата му ще мине в тебе. Трябва да учиш тия закон. Има дадени чувства, за да разбираш кои неща за тебе са хранителни и кои отровни, кои са полезни и кои не. Вас ви смущават големите противоречия. Разболееш се едно голямо противоречие. Казваш, аз хубаво се храня, но се разболях. Заболите стомахът или простудиш се? Заболят те гърдите, главата и тога се спираш върху въпроса «Защо?». При сегашната култура повикаш лекар. Но животните като ги заболи стомахът, главата и друго нещо, какво правят? И те се лекуват. Сами се лекуват. После, как се примиряват животните? И те имат общества, събират се, аз съм ги гледал. Като се съберат, всяко животно си знае мястото по силата на един закон. В Животинското царство противоречията се разрешават чрез силата. Силният е на първо място. По степента на силата ще се наредят всички останали животни. Най-слабият ще го намериш на края. И тогава с животните, който е най-слабият, той е на опашката. Опашката е най-слабата и затова тя е турена отца. И тога слабият, като няма на каква работа да го турят, той само се матахари ту на едно, ту на друго място, като опашката. Но в това махане от подир, този слабият е научил този силният да мисли. Ще го видиш, че когато едно животно е здраво, то си маха опашката. Завърта я нагоре. То е здраво, положението му е добро. Щом заболее, подвие опашката. Следователно, когато слабите не работят, то силният тога се хванат в капана. И силният може да се хване в капана. И в най-доброто общество, както сега между вас, раждат се противоречия. Може да има противоречие, че едни ядат повече, пък други по-малко. Хубаво е човек да яде много и хубаво е да яде малко. Но казвам, ако ти ядеш много и си болен, какво ще спечелиш? И ако си здрав и ядеш малко, какво ще спечелиш? Тогас многото от болния ще го дадеш на здравие и малкото, което ще ядете, дайте го на болния и противоречието ще изчезне. Понеже този болният, като изяде много храна, болестта му ще се влуши. И откъде проистичат противоречията? Че ти имаш едно голямо желание. Какво ли не желаеш? Че това е много ядене. То са обедите на духовния живот. Има две неща, които отличават хората. Как ще познаеш дали един човек е материалист или е духовен? По неговите отрицателни черти. В духовният в него се ражда гордостта. Той е аристократ. Иска да влезе в общение с хората. Той е духовен, религиозен, какво ли не. Поп иска да стане. Владика иска да стане, какво ли не. Той е от духовните. А ако искаш да знаеш дали някой е материалист, ще имаш предвид, че материалистът се отличава съобщност. Всеки човек, който е материалист, който иска да има къщи, ниви говеда. Той е алчен. Той не е учен. Казва Да си похапнем, да си попинем, това е всичкият живот. Вие казвате за някого. Той е материалист. Така го кръщавате. Някой път казвате Парички да има човек. Тогаза в дадения случай не си ли материалист? Или някой път казвате, човек трябва да бъде самостоятелен? Тогава не си ли от горделивите хора? И онова, което е развалило живота, това е човешката гордост и човешката алчност. Събрали се две противоречия. Единът е опашката, другият главата. И тога са се съюзили. Защото някой път една змия с опашката се завива и после с главата си те хване. Сега тия противоречия съществуват в самия на човек. Вие сте унаследили нещо. Алчността е във вас тук, когато има малко напред, а пък гордостта е отзад на горната част на тила. Целият си живот можеш да я носиш. Можеш да я хукаш, можеш да я отричеш, но тя си седи там. Тя ти е потребна. И алчността е потребна, защото ако нямаш тая алчност, ти съвсем ще закъсаш този свят. Някои хора ще ги намериш, че са много щедри. Той е много щедър, той не мисли, така казват за него. Това не е разрешение. Дай на една кокошка цяла една крина жито и тя ще го разроби, а после каквото стане ще разсипе и ще си замине. Втори път като дойде няма откъде. Трябва да й дадат от някъде, тя очаква от някъде. Хвърляте царевица на катерицата и тя, като се наяде, ще складира останалото. Откъде дойде от катерицата тази съобразителност? Отълчността стай. А пък кокошката е много щедра. Но кокошката един ден ще се намери в противоречие. И катерицата ще се намери също в противоречие. Кога? когато и взема това, което е събрала. Казвам, Вие сега разглеждате живота, като че ли Бог нарочно е определил живота така за някои грехове. Вие казвате, За някои грехове Бог ме съди. Вие не разсъждавате правилно. За нищо Бог не ви съди. Вие сами си носите вашите грехове. Греховете ви измъчват. Кой ви измъчва? Взели сте пари от някъде и дойде он си и те измъчва. Някой разбойник те чака да те хване. Вие сте богати и той казва Парите или ще те убия? Коя е причината? Това е богатството ви. В живота един вълк никога не яде една болна овца. Тя като дойде бутнея. Той е доста вещ, познава овцете. Бутнея я по корема отдолу с муцуната си и си замине. И тя е свободна. Защо? Тя опази кожата си по причина, че е болна. Но ако утре тя каже да си подобри живота и стане мазничка, той като я намери не я бута по корема, а я хваща за врата и казва да си плащаш данъка. Вълкът казва, Тая мера, дядо ти и баба ти са я пасли и нищо не са плащали. Ти сега ще платиш. И вземе, че я туря в тъмница. Вас, ако ви хване един вълк, какво ще правите? Сега вие си имате убеждение, че сте свободни. Казвате, аз съм свободен. Аз бих се радвал да бъдете свободни. Тогава трябва да се освободите от тия наследствените мисли, от напластяването на лоши образи вътре в човешката душа. Те са едно голямо нещастие. Аз не съм против критикуването. Мислете както искате. Свободни сте. Но разбирайте добре противоречията. Срещнете един лош човек. Научно го изследвайте. Да знаете защо е станал лош. И ако вие знаете от какво е станал лош, Можете да помогнете и на себе си и до някъде можете да помогнете и на него. Умният човек може да си помогне. И вие можете лесно да подобрите положението си. Един американски професор закъсал, не му вървяло. И най-после, като не му вървяло, дошло му на ум да опитомява лошо коне. Този опит считам, че е верен. В Ню Йорк трима американски богаташи имали три лоши коня. Единият охапал ухото на господаря си, втория страната, а пък третия обичал дарита. И дават му за всеки кон по хиляда долара, ако може да ги опитоми да не хапят. И той обещал за час и половина ти, ако не да ги научи да вървят по правия път. Този кон, който обичал да хапе, професорът разбира от психологията на коня, хваща го за врата и държи врял чокундур пред него, сварен, но горещ. И като си отворил устата да го охапе, турил му чокундура в устата. Три пъти, като му турил чокундура в устата, няма вече да хапе, няма нищо. Хиляда долара. Наонзикон, който обичал да рита, турил му една теникия и го държал така, стая Никия. Той ритал, ритал и за половин час отгоре той се научава, че с рита не, не може тая работа. Така съм. Този кон, който хапе, казва: Защо това нещо дойде в устата ми? Този кон сме ние. Едно по-умно същество иска да те отлучи от един лош твой навик. Вие разглеждайте малко по-другояче живот. Дойде ти някое нещастие. Ти обичаш да хапеш. Ще те науча да не хапеш. Чокондура ще влезе вътре в устата ти. Ти си мислиш това, което не е. Няма да се обвиняваш. Тая черта от някъде е дошла. Има някои несъобразности. И по този начин, понеже ние имаме много несъобразности вътре в живота, Бог е принуден чрез страдания да ни изправи. Страданието е път на изправление. И най-добрите хора, всички си имат страдания. Щом имате страдание, вие ще благодарите. ти ще откъснеш ухото на господаря си, но после знаеш ли какви последствия има това? Господарят може да се продаде, може да те застреля и прочие. А пък той бил благороден, че дал хиляда долара за да го учи да не хапе. Как ще учиш този кон да не хапе? Никакъв морал не може да ти помогне. Могат да ти кажат, това не прави, но ти го правиш. Но когато дойдат страданията, Състраданията хората се научават как да живеят. Та на всинца ви трябва сега да се учите. И най-първо ще намерите уния несъответствие вътре във вас. Вие обичате знанието. Аз много ви харесвам, че сте много любознателни. Знание имате. Помните. Всеки знае характера на другите. Един други много добре се познавате, но това познание няма основа. Не се познавате както трябва. Казваш Аз го познавам, той е един бъбрица. Он си, който говори много, той е един извор. Аз да ви определя. Той е един планински извор. Шуми. Какво лошо има в това, че говори този човек? Ти използвай този човек, използвай неговия говор. Онзи, който много говори, дори при него уния, които не говорят, за да се научат как да говорят. Че ако вие всички мълчите, как ще се научите да говорите? Някои казват, мисли много. Да мислиш и целият ден и да се безпокоиш, това не е мисъл. Мисълта не е безпокойствие. Щом има безпокойствие, то сърцето е намесено там. Сега седиш и казваш, какво ще стане с мене? Ти ще вземеш предвид следното. Ако не си съобразителен, ще гладуваш. Ако не знаеш как да се храниш, ще боледуваш. После много работите ще ти се случват. Няма да отдаваш погрешките на другите хора. Не ги отдавай на другите. Те са второстепенното, но най-първо в тебе се крие всичко. Ти се намериш в едно общество и казваш... Човек да е улеснен. Но представи си, че си в пустинята някъде. Какво ще правиш тогава при тия бедните условия? Умният човек трябва да подобри нещата. Затова лошият живот е станал причина да се събират хората и да си помагат един на друг. Така съм. Изучавайте света. Външният свят не може да се измени сам по себе си. Като се минат векове, външният свят се подобрява, много малко се подобрява. Има опасност да се навъдят въшки на главата ти и бълхи, и дървеници, и какви ли не да дойдат. Ти не можеш да се освободиш. Дойде холерата, чумата... Как ще се пазиш? Има два начина. За да се опазиш от холерата и чумата, трябва да имаш абсолютно чиста кръв. Имаш ли чума, не те хваща? Или казано по-ясно. Като дойде холерата и чумата, тя търси храна и като не намери нищо за ядене, тя ще те остави, както бълкът, бълната овца, и като намери чумата и холерата храна в тебе, те ще те нападна. Ако кръпта ти е чиста, ти ще бъдеш както болната овца за вълка. Сега вие не можете да намерите връзката. Казвате. Как може да се живее? Ако вие искате да се живее, ще имате противоречие. Ще боледувате. Ще дойдат лекари и ще ви лекуват. И най-после ще кажат, «Хайде за онзи свят!» Вие не знаете онзи свят. Голям страх имат някои умирающи. Вие били ли сте в положението на умирающия, да знаете какъв страх има. Как се мъчат, какви противоречия имат. Някои около него казват, не говорете да не преплувим, да си върви, да не го връщаме назад. И да искаш да го повърнеш, не можеш. Някои казват, Христос съживил хората. Уния хора, които Христос е съживил, могат да се съживят, а пък другите не могат. Има деца, които можете да учите, а пък има деца, които не можете да учите. Има деца, които са в положението на животни. Можеш, но то иска векове, а пък ти нямаш такъв дълъг живот и такова дълготърпение. Да гледайте да събуждате в себе си онова желание за истинско знание. Интересувайте се, но едновременно се интересувайте в човека и за доброто, и за лошото, което има. Например, някой човек е много гневлив. Но он си гневливия човек има една добра черта. Услушлив е. Влизам в един дом в Варнинско. Някой бие жена си. Влиза една млада жена, той продължава да налага жена си. Тя вика, уби ме този. Сега, ако е стражар, ще дойде и ще арестува. Влиза друга една красива мома. Той се изправя. Тя го пита. Защо я е биете? Той казва. Раздразни ме. Не знае да се обхожда с мене. Питам. Защо той при младата и красивата му ма престана да я бие? Тя внесе в него нещо хубаво. Тя внесе нещо и премахна онова възбуждение в него. В домовете откъде стават скандалите и в религиозните и в светските хора? Най-първо ти почваш да туриш по си едно противоречие за он си, когато обичаш. Казваш. Той малко кръжка полъгваме. Не говори всичко право. И тогава настава едно противоречие, и тогава отношенията на жена му към него има една промяна. Не са такива, каквито трябва. Тя му прави забележка. Днес една забележка, утре една забележка. Той е старото възпитание. Не върви. Всички сте опитали плодовете на старото възпитание. Непременно ще има вкъщи скандали между бащата и майката. Ако майката постоянно прави забележки на детето, пак ще има скандали. Привикват хората. Еднообразието, едно и също нещо, претърпява чувствата на човек. Някой път претърпявате. Но не само да го претърпиш, а после да вървиш и да мърмориш. Щитай, че този човек в дадения случай извършва нещо добро, нищо повече. Веднъж като разправях на Шангов тая философия, той казва: Та е, аз вярвам в това. И той приведе един пример. В нашия род, казва той, всяка година ни хваща лудост и трябва да си пускаме половин килограм кръв и тога за една-две години сме добре. Но ако не си пуснем кръв, ще направим беля. Той беше вестникар. Беше ешишкав. Наближило време да си пусне кръв, написах една статия в вестник. Намерихме на улицата и ми пукнаха главата и изтече кръв. И почнаха да идват телеграми, да ме съжаляват, а пък аз се радвах и благодарях, че ми пукнаха главата и протече кръв. Олекна ми. И си казах. Така няма да пиша вече. А пък интересно е, че духовните хора, колкото пъти да им пукнат главите, пак пишат същите статии. Не пишете статии, които предизвикват. Имате, да кажем, едно дете. Ще му дадете известно възпитание. Ще приложите един начин, после друг начин и прочие. Най-първо човек да възпита себе си, да познае себе си. Познанието иде от самовъзпитанието. Имате една лоша черта. Нетърпеливи сте. Навсякъде искате да си давате мнението и пред учени, и пред неучени. Пред неучените е както и да е. върви работата. Но ти си даваш мнението и пред учените. Научи се да мълчиш. Слушай и умните. А пък в тебе ще дойде едно нещо, което ще те бута. Мълчи малко. Не, е, че вечно трябва да мълчим. Но в дадения случай мълчи, защото онзи веднага ще каже, онзи там не невежа. И тога си ти ще кажеш нещо и ще се зароди един спор. Сега аз като минавам по улицата, гледам, че има стража, той казва: Господине, няма да минаваш отляво, а отдясно. Ти можеш да кажеш. Че как така? Защо ме спираш? Закон е тук прокаран, ще минеш отдясно, така казва Стражарят. Вдясно вдясно. Стражарят казва, Ако не изпълните закона, ще ви закарам в участъка. Тур е незакон от дясно. Ама как така да ми нарушава божествената свобода? Някой казва, аз не искам никой да ми нарушава свободата. За да не ти нарушават свободата, ти трябва да бъдеш крайно мъдър, да разбираш божествените закони и на животните да даваш път. Видиш един дол, Отбий се. Видиш една мравка? Отбий се. Мъдрият той не иска да минава през мравите. Той казва, искам правия път да скъсиш времето. Не скъсявай времето. Има доста време в света. Ти казваш, но има много работа, няма да си свърша работата. Не, лъжи се. Работата не зависи от многото бързане. Работата ти изисква 5 минути, за да се свърши и понеже не знаеш как да я направиш, ще мине един час. Пишеш едно писмо, скъсаш го, напишеш друго, скъсаш го и казваш Много време ми взе. Защото не знаеш как да пишеш и за това ти отиде много време. Англичаните имат един хубав метод – преписване. И като напиши писмото, ти излишна дума в него не можеш да намериш. Излишни думи няма. И ги нарича търговски писма. Религиозните хора имат опасност, че някой път ако пишат някому, пишат му дълго писмо. А пък ти му кажеш две думи, че трябва да бъде добър, да има човещина. Та не седи толкова с думите. Всичко в света седи в живота, в мисълта и после трябва да се прояви животът. Животът в този смисъл да се изрази той външно. Човек живее, но под думата живеене ние разбираме онзи разумния живот. Не вземайте сега това върху себе си. Аз като ви говоря, някой може да го вземе заради себе си и ще каже, не говори ли за мен? Няма човек на земята, който да няма недостатъци. Или другояче казано, недостатъкът не е недостатък, но ти имаш преизобилно. Ти се гневиш. Богат човек си. От твоето богатство ще раздаваш, като се гневиш. Питам. Как ще поправиш горделивия човек? Върху него ще действате с любов. Нищо повече. Няма друга сила, която може да смекчи човешката гордост. Така ще я смекчиш и ще я туриш в нормално състояние. Не само да кажеш да го позалъжем, не, Горделивият човек има доста голяма прозорливост, че не можеш да го излъжеш. Измени мнението си за него. А пък онзи алчният, как ще го лекувате? Трябва да бъдете добри. Няма да го подяждате. За горделивия започни да мислиш добре и той ще знае, че онзи, който го обича, той няма да му направи зло. А пък при алчният, да знае той, че ти не го подяждаш. Ти като туриш доброто в действие, той е на твое разположение и ще му въздействаш. А пък ти му проповядваш, че заради Бога той не трябва да бъде алчен. Ти така не можеш да го възпиташ. За майките казват, че много обичат. На майките много липсва от любовта. Те не обичат децата си. Те имат вид, че обичат. Любовта на майката я вземат за нещо много идеално. Не считайте, че искам да напада майките. Те имат много повърхност на любов. Една майка мисли дъщеря и да стане красива и да се ушени, да има един богат, добър и красив зет. Ако дъщерята е крайно горделива, какво прави майката? Дъщеря и не и се покорява. Говори колкото искаш, пет пари не дава. Тя си налага волята. Горделивия човек всякога ще наложи волята си и всякога ще те изненада. Само чрез любовта ти можеш да имаш отношение с такова лице. После ще дойдеш и себе си да обичаш. И себе си трябва да обичаш. Да обичаш не така, както една майка обича децата си. Ще обичаш онова, божественото вътре в себе си. Ще обичаш Бога и тогава твоя живот ще се измени. Има някои неща, които вие не сте ги проверили. Вие казвате. Да ни се говори нещо друго. Може. Сега искате да ви кажа, че вие имате лотариен билет и че ще спечелите. Мога да ви кажа кой билет печели, но вие ще станете по-лоши. Вие искате да ви кажа какво ще ви се случи утре. Мога да ви кажа. Тия работи са най-лесни, но ти не можеш да се самовъзпитаваш така. Мога да ти кажа къде има пари и като те пратя ще ти кажа еди къде си има заровено имане. Иди и вземи колкото искаш. И после ще проверя, че си извадил всичкото имане и си го скътал. Ако извадиш всичкото имане, теб не те очаква добро. Ще вземеш колкото ти трябва. Че в живота не е ли така? Един богат търговец, милионер ти казва – Вземи си от касата колкото искаш и дава ти ключовете. Ако вземеш всичко, втори път ще има ли кредит? Вие мислите, че всичко е произволно? Господ не ти дава богатство. Той вижда, че още не си готов. Ако ти го даде, ти ще се развалиш. Не, че не иска. Може да ти даде, но той иска да те опита. Та пред вас седят големи възможности. Тие възможности ги е дал Господ. Вие сте чели причата за талантите, казано от Христа, че това са възможности, които съществуват. Всеки ден имате тия възможности. Днес Господ ще повика някого от вас и ще му даде един талант, на друг два, на трети три, на четвърти четири, на пети пет. А после, може би, ще дойде след години и ще те повика. И онзи, който е спечелил, още ще му придаде. А онзи, който е имал един талант и не е работил, не е спечелил, за него ще каже, вземете от него. Та да вие съзнавате някой път, че не сте много талантливи. Хубаво. Ако сте талантливи, ако имате един хубав глас, какво ще правите с него? Как ще употребите таланта си? Или представете си, че имате прозорливост и ясновидство. Как ще употребите това? Тия висши дарби, ако не ги употребите както трябва, те се занемаряват и се спъват. Аз съм забелязал, че всичките ясновидци едни вземат повече пари, а други почват да уповават на хората и след това тая дарба не се увеличава. Че онзи, който има тая дарба, той трябва да бъде като един чиновник, който седи на своето място на длъжността си и като срещне на пътя си някого и му казва, срещне някой мъж, който обича да попива, да побива жена си и му казва, Слушай, ако ти не престанеш да пиеш и ако не престанеш да биеш жена си, след една година ще те сполетят най-големите нещастия в живота ти. Ще му каже малко и ще си замине. Пари няма да му вземе. Някой път това чувство има всеки. Някой път вие предчувствате. Много хора са идвали при мен и са ми казвали: Тежко ми е. Усещам, че ще ми се случи нещо. Че пророкът е дошъл. У всеки има нещо, което усеща нещата. Всеки човек има чувство на пророчество, че ако не се измени вашия живот, зле ще стане. Има признаци. Ще ги учите. Трябва да учите тия признаци. Вземете муцуната, лицето на вълка. Вземете лицето на един вол, на един кон. Ако разгледате главата на един пъл, ще видите, че има голямо различие в строежа на ушите и прочее. Оттам сега учените искат да се домогнат до известни знания. И ако работите, всичките тези стремежи ще се определят в разни посоки. Вече се определя съответното място. Ако се е развила речта ви, тя се определя под очите. Долу под очите има признаци за речта. Някои искат да говорят, но от тях този център не е развит. Той не може да говори. Някой е музикант. Музиката е отбелязана на челото над веждите от двете страни по челото нагоре. Някой пък е паметлив. Паметта е отбелязана в центъра средоточието на челото. Някоя е разсъдлив. А разсъдливостта е сложна способност. В основата й лежи причинността. Причинността е изразена в двете изпъкнали точки от двете страни на челото. Между двете точки на причинността по средната линия се намира Изразена способността за сравнение. Въображението е изразено в по-горния край на челото. Някой е естественик. Може да наблюдава. У него долната част на челото е по-изпъкнала. Това е в общи черти. Религиозността е изразена горе на главата. У религиозния горе главата е по-развита. И това дава една хубава черта на характера. Някоя мума е много срамешлива. Една хубава черта е срамешливостта. Тя се отнася до онова, божественото чувство. Тогава с човека е развита горната част на главата. Тогава с човек има известно почитание. Тия хора, които са религиозни в правия смисъл, те имат почитание и уважение. Те почитат другите хора. Дали го заслужават или не? Те ги почитат. А пък който няма това чувство, той като отиде през светията казва Този светия е като другите хора. Какво ще пееш на онзи, който няма ухо? Та казвам в този свят имате да придобивате много работи. Да пеете. Не само трябва да пеете, но и трябва да смятате, трябва и да помните, да не събравяте вашите опитности. Веднъж като ви кажат, а не 10 пъти, и да го разперете. Някой път ще те нападнат хората, ще те опитат колко си силен. В природата има големи противоречия. И дяволът е от едната страна, а Господ е от другата страна. Дяволът като дойде, знаете ли какво ще ви каже? Свети има, които са страдали от дявола. След 20-30 години свят живот, като дойде дяволът, не се нечисти мисли, и светията маха ръцете не може да се моли. Някой път сте разположени, защото добре говорят за вас. А някой път сте неразположени, защото ви критикуват. Когато сте разположени, значи добре говорят за вас. Някой път от земята, някой път от духовния свят, а някой път от пошествения свят. Когато Бог говори, ти ще бъдеш блажен. Когато ангелите ти говорят, ти ще бъдеш добър. А когато пък хората ти говорят, ти ще имаш един сносен живот. Та когато желаете да критикувате един човек, едновременно гледайте и себе си. Кажи си, ако аз съм на неговото място, какво ще направя? Вие всички трябва да изучавате закона на любовта. Трябва да знаете, че любовта не е еднообразна. Много форми има тя. Материална любов, духовна любов. В духовният свят, дето царува любовта, там тъй несъобразно може да функционира, че може да се роди гордостта. А в човешкия живот, дето не царува любовта, там ще се роди елчността. Любовта прямо в материалния свят не може да действа. Тя ще действа там, чрез доброто. Та на земята, в физическия свят, можете да действате само чрез доброто. Чрез любовта не можете да действате. Вземете и прегърнете когото и да е, целунете го и вие ще си намерите беля на главата. Вие казвате, аз го прегърнах. С целувки не става. Като го прегърнеш, ще му дадеш един карт най-хубави дрехи или наниз или някой часовник. Или някоя хубава книга. Казва някой. Прегърна ме и не ми даде нищо. Трябва да има нещо в ръцете си. И когато човек възпитава себе си, изберете същите правила. Той трябва да придобие нещо. Човек трябва да има нещо реално, на което да разчита. Казват. Той е светия. Светията на какво ще уповава? Най-първо светията всякока има едно отлично тяло, една отлична ръка, отличен крак, отличен стомак. Светията не страда от коремоболие, от главоболие, от гърди. В светията всичко е на място. Няма излишни работи. Всичкият капитал е в обращение. Вложеният в светията капитал си има оборот и после капиталът му дава приходи. Сега някои искат да станат свети и казват да ям малко, че да стана светия». Не. Постенето е един метод за лекуване, а пък ако искаш да станеш светия, трябва да знаеш как да ядеш трябва да знаеш как да тишаш, трябва да знаеш как да мислиш. Това е светия, казва някой. Той е прежълтял, станал е светия. Светийството не е в това. Лицето ти трябва да има един жълтеникът цвят, но трябва да има и нещо от червения цвят малко. Жълтият цвят е цвят на мисълта, а пък червеният цвят е цвят на чувството. Та жълтият и червеният цвят трябва да присъстват, за да стане регулиране на цветовете. Има някои цветове, които не са естествени за човека. Някои казват: Дай ни един метод. Да ви дам един метод. Като станеш сутрин, хвани се за ухото долу при меката част, високата и почни да мислиш защо Господ създаде ухото. Това за цяла една седмица. Ухото ще се хване не горе, а долу, меката част. Тая мека част, това е мястото на живота. В меката част функционира животът. Тя е онзи благородният елемент на човек. Когато тя изчезне, съкръщава се животът. Тия хора, които нямат тая меката част, имат много къс живот. И няма разположение в тия хора, о които тая меката част е в голяма степен изядена. А пък когато тая меката част е дълга, то човек е много разположен, магнетичен. Това е едно благо. Като хващваш тая мека част на човешкото ухо, тя трябва да се удължи. Сега някои имат голяма алчност. Голямата алчност разваля ви, и ухото ви. То е един опит. Има метод как да поправиш устата си, очите си, бещите си, като пипаш някои места. Възпитанието трябва да почне оттам. Някои искат да се концентрират. Че върху какво ще се концентрираш? Да мислиш за Бога? Какво ще мислиш за Бога? Ти за да мислиш за Бога, трябва да имаш отношение да му дадеш всичко, а пък ти не си готов. Ти искаш Господ постоянно да мисли заради тебе. Той, Господ, отдавна е направил всичко. Той се е пожертвал, но Господ не иска някой, като отиде при него, да му служи на половината. Той иска всичкото. И когато не отдадеш всичко, ти не можеш да идеш при Бога. И докато не отдадеш всичко на Него, ти не можеш да имаш това, което искаш. Понеже ако Бог ти даде тъй, както ти разбираш живота, ти винаги ще се намираш в едно противоречие. Смисълът на живота седи в това – когато всички хора имат правилно отношение, тога ще дойде Царството Божие на земята. Та сега хванете си ухото. Някой ще каже. Това са детински работи. Хванете си ухото. Учителят хваща с палеца и показалица на дясната си ръка меката част на дясното ухо. Всички направиха същото. Като се хванеш, ще кажеш, глупав съм бил, че щом не разбираш нещо, ти не си ли глупав? Щом вършиш нещо, което не разбираш ти не си ли глупав? Като пипаш охото си, да ти стане радостно и весело, че Господ ти е дал едно украшение. Всяка сладка дума чрез ухото се схваща. Най-хубавите работи чрез ухото ще ги схванеш. Аз не говоря за едно ухо механически направено, но като си пипаш за ухото ще мислиш, че то е направено от Бога и чрез него може да възприемаш всички хубави неща. Като се пипаш за ухото, Господ да знае, че ти мислиш за нещо, което Бог е направил. Да мислим за Бога. Ние трябва да го обичаме. И всичко това, което Той е направил, ние да го имаме при сърце. Сега, коя е основната мисъл? Какво запомнихте от касаното? Първото нещо. Онова, което имате до сега, е хубаво. То ви е служило до сега. Но в бъдеще всеки ден божественото носи нови неща. Казвам. Ние сме пътници, които вървим по един път и всеки ден няма да бъдем на същото място. Днес на едно място, утре в друго положение. И за това животът ни се изменя. И като устареем, това показва мястото, до докъдето сме достигнали, а младостта показва откъде сме започнали. Старостта показва докъде си дошъл. Старият е дошъл до брега на морето. Какво го очаква? Вече не може да ходи свободно, а е в лодка на парахода. Ще се ограничаваш. Не можеш да ходиш където искаш. Стария е влязъл в морето и за това е стар ограничене. Тогава ще се ограничиш. Старите хора се ограничават. И да иска да има свобода не може. Младият е излязал от парахода. Старият е направил един кръг от 20, 40, 100, 120 години – и е отишъл на другата станция. Така съм. Религията не е за да мислим къде ще отидем на небето. Религията е едно учение за облагородяване на ума и сърцето. Трябва да се освободите от тесногрътството, от гордостта. Като почнеш така да разсъждаваш, ще знаеш че всяко нещо, което Бог е направил, то е разумно. И всяко нещо, което Бог е допуснал, е разумно. И от това гледище, Всяко нещо, което е станало, разгледайте го, защо е станало. То не е безполезно. То е безполезно втори път да минаваш през тая опитност. Всяко нещо, което е станало, е полезно. Всяко нещо, което става в света, е на място. Ние сега спорим, че наука не ни трябва. Ние много-малко знаем. Не е ли хубаво да бъдеш един художник, да знаеш как да рисуваш? Не е ли хубаво да бъдеш един музикант? Не е ли хубаво да бъдеш един математик, да бъдеш един естественник? Не е ли хубаво да знаеш как да плуваш, да знаеш как да хвърчиш? Има хиляди работи, от които се нощаем. И цялото човечество се подтиква. Този съвършения човек, Бог, подтиква своите деца да желаят всичките тези работи да ги постигнат. И Бог те приготувлява сега за онова бъдеще, което утре ще ти даде. Бог ще ви даде нещо. Готови ли сте вие за това? Бог, когато ще иска да прати някой човек за дадена работа, ще прати и кроткият. Сприхъдият ли ще избере? Сприхавият на друго място ще го прати. И то е потребен. Имате пелин. Пелина не можеш да го пиеш, но за треска и за стомах можеш да го пиеш. Те и най-лошите работи, и те си имат своето предназначение. Сега турете си мисълта, че всичко онова, което става в живота е полезно. В писанието има стих. Всичко онова, което се случва на уния, които обичат Бога, ще им съдейства за добро. Ако вие обичате да учите, ще бъде Бог с вас. Светските хора, които учат, Бог е с тях. Във всички области, уния хора, които работят и учат, Бог е с тях. А които не учат, може и религиозни да са, Бог няма да бъде с тях. Ако някой е религиозен, Бог е с него, но да е религиозен както трябва. Там, където присъства, Бог има успех, а пък където Той не присъства, няма успех. Там, където Бог присъства, има радост и Той като дойде превръща скърбите. Той няма да превърне всичките скърби, няма да ни освободи от всичките скърби. Господ ще ни научи всичките скърби, които идат, да ги впрегнете на работа. Основната мисъл сега коя беше? Най-първо ще съзнаваш, че природата има голямо противоречие, което хората са създали, и ще гледате това противоречие, по какъвто и да е начин да го изправите. Света няма да изправите, но да се освободите от това противоречие. Ние имаме вътрешната възможност за това. Понеже божественото е в човека, можем да се освободим. Колко пъти съм ви казвал? Някой имате ревматизъм, нали? Търсите лекар. Лесно се лекува ревматизма. Не знаете ли как се лекува? Още не знаете ли? Ще накарате 5-6 пчели да ви ожилят. Който от вас има ревматизъм, да накара 5-6 пчели да го ожилят, да ги раздразни, за да го ожилят. Куприва не може ли? Пчелата е по-добре. Съвременните лекари правят следното. Има места, дето развъждат 50 милиона пчели, около 1000 кошера. Та има момичета, които държат тънка попивателна хартия и хващат тия пчели. Те ужилят книгата и като ужилят книгата 10-15 пчели, тая отрова. Мравчената киселина я изваждат и после лекуват с нея ревматизма и други болести. Ти имаш пчели и страдаш от ревматизъм. Тук имаше една сестра, която страдаше от аз, Тя ми каза, Учителю, усъка тях. Казах и да отиде при кошера и да раздразни пчелите и като я ожилиха, Изчезнаха болките. Та казвам С друго лекуване не върви така лесно. Който има ревматизъм и аз трябва иначе 2, 3, 4 години да го лекуват. Ще викате лекар. Излагане на слънце и прочие. И то е хубаво. Та каквито и болки да имате, те могат тъй лесно да се поправят, както пчелите могат да лекуват ревматизма. Има противоречие в природата и тия противоречия трябва да ги изучавате. Отче наш Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 30 септември 1936 година в 6 часа и 35 минути